Насуплюючись, погрозився вершомет. «Ні, побоїться», – впевнено додав він. Ларсеном на пароплаві цікавилися мало. І лише Лейте наказував вахтовим, щоб пильнували, чи не з'явиться десь поблизу пароплава браконьєр. 30 квітня Кар сповістив екіпаж, що наступного дня над островом місячної ночі буде піднято радянський прапор. 1 травня екіпаж Лахтака святкував урочисто. Кольорові прапорці квітчали щогли пароплава. За міжнародним кодом це означало хай живе перше травня. Цілу добу торба, Лемеха і Ков'ягін вовтузились у кочегарці та в машинному відділі, наводячи там порядок. Уперше за цілу зиму усі по-справжньому, як слід, постриглись і поголились. На палубі вивісили стін газету. Після смачного сніданку всі, за винятком вахтових, зійшли на кригу і вишикувались. Павлюк поклав на плече довжелезний флагшток. Зорін тримав у руках червоне полотнище. Вся команда готувалася до походу на острів. Уперше сходив на берег Кар. Десь у глибині він приховував тривогу, але не міг не взяти особисто участі, у встановленні радянського прапора над островом. На привелиця здивування майже цілого екіпажу, механік Торба відмовився йти на берег. Він посилався на свої ревматичні ноги і запевняв, ніби почуває в них біль. Його хотіли повезти на нартах, як то зробили для стьопи. Але він рішуче відкинув цю пропозицію. Я розумію вести хлопчика. Але таке старе опудало, як я... До того ж мене берег зовсім не цікавить. А мені здавалося навпаки, здивовано сказав гідролог, що ви маєте велику охоту відвідати острів. Механік подивився собі під ноги, знизав плечима і нічого не відповів. Моряки по три вряд стали в колону і подалися на острів. За колоною їхали нарти, в яких сидів Стьопа. Матроси по черзі тягли нарти. Хоч Юнгай протестував проти того, що його везуть, кілька разів хотів вилізти на кригу, щоб йти разом з усіма, але йому рішуче забороняли. На острові, зійшовши на найближчий горб, Кар звелів закріпити флагшток. Він вирішив не відходити далеко від пароплава. Назбиравши каміння, моряки виклали з нього високу піраміду і зверху встановили флагшток. Після того Кар на високий камінь, як на трибуну, і сказав: "Острів Місячної Ночі оголошується територією Союзу Радянських Соціалістичних Республік". Лейте потягнув за і червоний прапор поплив у гору Моряки голосно загукали: "Ура!". І коли прапор зупинився на верху флагштока, прогриміли один за одним п'ять залпів з рушниць. Після першого ж залпу Зорін і Шелемеха, мовчки, ніби чогось чекаючи, обернулися обличчям до пароплава. Коли стихли постріли, моряки почули гудок. Цей гудок був не дуже голосний, але він надзвичайно всіх схвилював. Всі здивовано й запитливо подивилися один на одного, нічого не розуміючи. «Для цього торба лишився на пароплаві», – пояснив Зорін. А ми працювали цілу добу у машинному, додав Шелемеха. Розділ 12. другого дня над островом промчала остання зимова завірюха. А ще через день Вершумет і Ельгар вибрались у черговий мисливський похід. Тим часом на Лахтаку почався справжній ремонт. Лагодили каюти і камбуз наводили порядок у машинному відділі та в кочегарці. Кар перевів команду з зимового стану на літній, тобто розселив моряків по каютах, бо в Твіндеку, де вони зимували, було вже надто тісно і темно. Примітка Твіндек – внутрішнє приміщення пароплава над трюмом. Для цього переселення, крім усього іншого, треба було налагодити парове опалення. Коли торба потер якось пальцем носа на знак того, що мало палива, Харові спала на думку така ідея – взяти запас палива з острова місячної ночі.